Jüdische Volksbibliothek in Montreal redden die Gebiete. Drei steht von Scholem Asch, erster Teil Peterburg, gelähnt von Blume Vogelgarn. Kapitel eins, Jid und Christ. Von der Warschever Bahn haben sich geschleppt in dem zergeindigen Schnee einspanneige mit Streu ausgebete Schlitterlach über Bosnesensky Prospekt eräuft zum Isakewski Platz. Reihenganze haben sich gezeugt die Einspanner. Die Fuhmann ist ein Teil in Onitschis, verbundene Lapschis, andere in Filz und Stivu haben gepaart die Schöpfenpelzen, also wie sie ihre häschig ungegossene schwarzglanzige Pferd. Mensch und Pferd haben schwer gerutemt, topschendig in der zugossenen Blotte, was hat sich gemacht auf der Oberflache von dem eisverkommeten Brug, in dem schwer verbruchten Nebel, wo es hat sich aufgehoben von den Kanalen und gelegt sich über ganz Peterburg. Von Zeit zu Zeit ist gekommen zu fliegen eine leichte Träuge. Die schwarz blischende Gefährt haben bespritzt mit Blotte die Furmenes Und das hat sie gegeben, dass sie mich verschillten und reden. Seine Meile haben nicht geruht, haben sie sich nicht durchgeschaut, haben sie gerät zu den Pferden. Da anrufen sie mich, die zärtlich zu nehmen, wie man rät zur Neustauwälte. Und da schillten sie in die Geschlechter herein. Das haben die Vormannes auf seine Einspanne geschlitten, geführt von dem Warschewer Voksal in Zars-Häuptstutt, die Reichtumme von den warmen Ländern, dem österwelten Wein von den Champagnenfeldern, was der Stutt hat verbräucht, mehr als eine halbe Welt. Geschlossene Waggonen haben geführt, Reusen, Nelken, Feilchen und Mimoses von der Riviere in Zars-Häuptstutt, die frühzeitige Fruchten. wo sind da Zeugen geworden, in Warmhäuser. Die österreichischen Parfummen, Seifen und andere Kosmetikartikel von Frankreichs besten Fabriken, verschiedene Mineralen und Mineralwassern, mit einem Wort, all das Beste und österreichste, was Europa hat vermutet, ist herangekommen in eine große Masse in der Hauptstadt durch den Barscheverbahn. die reichte vom Russlandklende seiner Narangikem in Peterburg durch andere Bahnhöfen auf einem von de Seitengässlech wo seine rausgelaufen vom Waschen der Sensegeprospekt über welche die einspanige Schlittens haben sich jetzt geschleppt mit de Kastens fein und Blumen ist gestanden a grosses althaus das Haus ist gebaut gewesen in de zeiten von Alexander dem ersten im peterburger ampirstil gail obgefähr mit zweier reingangen welche vier schwarze zahlen in levreien haben babach batuk im banach der größte umheimliche gemach welche hat vernommen a stick von der gas im front und eine halbe gas hinten in heufereis ist im ganzen bestanden von einige reiche wohninger der hinterste treib seine gewäh vernommen von einer generalsalmone der eigentümerin von haus die zweite von erreichen gut besetzte dem ganzen obersten stock hat vernommen der geschwollene anwalt Salomon Osipowitsch Kalperin schönen korridor allein welcher da reis geführt zum parienten anwalts aufnahmzimmer ist von dreier seiger noch mit der pfuge fein mit klienten der korridor ist gefen ein nechter peter büger gut beleuchten und gut geheizt und ausgelegt mit roten Plüschern in den Wannen. Die Wände sind ein paar Verhänge mit größeren, umgelumpeten Ampierspiegeln. Es ist angenehm gewesen, zu warten in ihm. Und die von den Klienten, welche haben gewusst, unterzukäufen den Schweizer, haben sich aufgehalten in Gordau bis vierer Zeit, wenn die Tieren von den größeren Vorderholfenanzimmern von den berühmten Advokaten von den Käfenen dieser soll sein, der erste zu gelassen zu werden. Wenn die größten Tieren von Advokats wohnen, kommen haben sich aufgehend, ist das größte Haus immer gepackt geworden mit Menschen. Jüden, Päurien, Präzien, von aller russischen Provinzen haben sich getrunken, bearbeute Menschen, gedrückte von den zahlischen Beamten, verfolgte von den unmenschlichen Gesetzen, geräudigte durch Gerichten, Prokuroren, die peineckte von der stutische wilk herrschende natchalniges haben die alle menschen gesucht schutz in der holbstadt und in palathes in der herrere gerichten bei der herrere beamte peterburg der stadt von zaren und beamte der herrscherin über hundert millionen verspreiter versechsel von der herrt hat zeugen tagtäglich tausender und zehnder und tausender von allen Ecken von weiten und breiten Russland, wo sie angekommen suchen, in dem misrach europäischen Mekka, Recht und Gesetz, Schutz und Protektion, Konzesse und Privilegien, aber es ist der einzige Staat, die gehört zu suchen über die größere, breite und reichere Imperie. Ein gewisser Teil der Suche in Peterburg haben ungefählte Korridoren, die Aufnahmezimmern, die öffentliche und private von dem Advokat Galpern, welcher Kotsch Ayit ist er doch gewinn berühmt über Haupt-Russland mit seinem guten Kopf, mit seiner glatten Zunge. Der Advokat ist gewinn verrechnet als einer von den besten Rednern in Russland und mit seiner einflussreichen Bekanntschaft. Die breite, heurige Korridoren von dem Advokatsaufnahmzimmern, welcher um sich verleuern, im Planter der Geweidigkeit sind ein Weinbar stellt mit hohe Breite Apirschränken voll mit Kodexen Senapschlüssen Gerichtsentscheidungen und andere Jurisprudenzbücher herum auf der helsner Mahagoni Schofis und Bank sind gesessen der wenige Rusche Klienten das trifft jeden von der Provinz sei hat mir zuerst reingelassen zu der Assistenten von dem Advocat Mehrstens sind das gewöhn Menschen, die sich mit der Reus geschickt von seiner Wohnung zahlt. Die mehr komplizierten und interessanten Prozessen haben die Assistenten ungenümmt versichert und sie abgeschickt in ihre privaten Bureaus. Die gut interessante, sensationelle Prozessen, von welchen die Zeitungen wollen schreiben, revolutionäre Prozessen, oder andere solche Prozessen, Und mit Zügelusen zum Parinten-Advokat, in die kleine Lehmachduren haben gewartet, reiche und hochschövere Menschen, du sie nicht gewöhnt, du sie auf reiche, größere Holzsachen, Naftsachen oder Zuckersachen, erste Gilde. Weil haben sich mit dem Advokat, mit Jaschow gewöhnt, wegen Konzessies, wegen einer oder den Kindern in der Firma, also wegen Wohne mit seinem Moskau in Peterburg. no in salon wo die fenster gerne gewähnt behangen mit schweire seidene portieren umgestellt mit breite große französische stühlen die wand behangen mit bilder von lewetan awwasowski und dem nervus barimt gefrorenem redir arrangen im unter dem einfluss von der net kunst vereinterter tochter voll mit große reiche bronzen und peterburger wases hat er da mit von Haus untergehalten an außergewöhnlichen Gast, welcher hat euch wie alle andere gewartet ein Anwalt, der wirklichen Staatsgeschwätnik Senator Akimov. Für alle andere Klienten des geheißen, als der Anwalt entankt noch nicht. Er hat sich ein verspätet bei Sera für den Prozess, wo sie hat verteidigten Senator Dem Senator Akimov ist auf dem direkten Befehl von dem Advokat gesucht worden, als der Advokat bete bei ihm Entschuldigung. Er ist vernommen mit einer sehr wichtigen Arbeit, von der es hängt auf einem Menschenleben. Und er bete ihm, als er soll eine Viertelschule verbringen in der Gesellschaft von seiner Frau. Das Warten hat aber gedauert länger von einer Viertelschule. Der Staatsge Sowjetnik, ein niedrig Gewichtsiger, mit tak lanzigen heuchen stellen welcher der greibt welch er bis dem pfich in mitten kor mit der gescheu und bärdele hat mit seine weiche kemat weibische hend nach weiß gerieben sich über seine knie seine blaue augen haben unruhig sich geworfen von einem Ex salon zu mandern mehr über den verdruß wo der geht weg dienen zu lassen warten Jeder über der Ursache, was hat ihm hergebracht, in jedem Salon. Er hat sich aber gemütet mit allen Möglichkeiten, nichts zu lassen, merken seine Aufregung. Er hat geredet mit der Madame wegen gleichgültigen Sachen, wegen der Opere, wegen schlechtem Wetter und wegen dem Bahnumglied, was hat er getroffen in Kapkaas. Die Dame, eine mitteljährige, hat dicklich gebeute Brunetten, mit schwarzen, glanzigen, geseidenen Hohen, schwarzen, scharfen Bremen, mit einigen wunderbaren Geinfleckerlach und Geingrieberlach in ihren Backen, mit ihren vollen Meul weißen, geschliffenen Zähnen und mit ihren Päruschnur auf dem geschickten Pariser schwarzseidenen Kleid. Hat alles gesehen, würdig und sinnvoll. Ihre länglich geschnittenen Augen haben mir von ihm gegeben mehrer mongolischen, in e der jüdischen Oise. Und wenn nicht die besondere Lage, in welcher der Senator hat sich gefunden, was hat geäbt worden, sein Kopf, wie er zähnweitig, seit er hat sich gefunden in dem jüdischen Salon, hat er nicht wissendig verwusst, er streicht er viel die Ernstkeit von der Lage, in welcher er sich befindet. Wenn nicht so so hat um die Zeit, wird er sich gar nicht kuscheltig mit der Dame amussiert. Sie hat sich gehalten frei, umgezwungen und hat gerett mit der Natürlichkeit, wo sie dem Senator zuerst nun hat verwundet, als er jüdische Freude soll sie als so gehalten in seinem Gegenwart. Und er noch ihm imponiert. Derweil ist der berühmte Advokat gesessen, noch hoch geschnitzten Hülsen im Hotel, wo sie sehr bis äußerlich gemacht geworden, in spanischen Renaissance, nicht ausgesehen wie ein Thron, aus seinen schweren Grüßen nach hagenem Schreibtisch in sein privaten Kabinett der großer Kabinett ist gewand bestellt mit schweire geschnitzte bicher schranken weiligt mit schweire weiche divanen bestellt mit schweire lederne vertellen beleuchten mit licht und der grüne scheine sein großer kopf hoch schwarz gemischt mit grau es gewense scheubert Und der schwarz-grüne Berdl, was hat eingefasst sein länglich Brunnen wie Aram, hat Beuleter herausgebracht seine jüdische Charakterstrichen. Er hat 20 gesehen wie Aräberle. Dabei ist noch etwas Jeschiewe-Bucherische Jungenkeit gelegen in dem weichen und gleichen Verleig von seinem obersten bewachsenen Leben. Kein Schirmpapieren von welches hängt ob das Leben von einem Menschen, seine nicht gelegen für ihn, und keine Klienten sind nicht gewesen in seinem Kabinett. Er hat seine Beine und dicke, lange Finger durchgeführt durch die Ecken von seinem gräulichen Berdl, knätschendig dabei seinen hohen Stern. Er hat geklärt von dem österlichen Gast, der sitzt bei ihm im Salon in der Gesellschaft von seiner Frau und hat sich gut übergelegt, wie du zu handeln. Er hat schon etwas gehört von der unangenehme Lage, in welcher der allmächtige Senator befindet sich. Er hat es um Zeitung der Fynn verstellte heute noch zu Wissen gegeben. Und etwas mehr hat er gehört in die Korridoren des Senats. Es handelt sich wegen einer falschen Unterschrift, wo es der Senator soll haben gemacht, wegen größeren Verschwendungen von Regierungsgeld. Er, der verbissenste Jedenfeind, Der finsterste Reaktionär, mein Summe, ist er doch schon irgendetwas anders vorgewehen. No, Na, dort hat man die Sache zurückgewiesen, nicht gewollt zu nehmen. Hat der Advokat sich gedacht, muss doch sein eine Ursache. Heißt es, als der Allmächtige kam auf es gefallen, als man sucht sein Apolle. Ob nicht, wollten sie vergläht die Sache. Eines wollte er rausgekommen in der Öffentlichkeit. Es ist gewiss da etwas an Ursache, für was der Minister will, als er kommt auf so fallen. Heißt es, aus dem Häuf hat man sich abgeschockt von Erkümmen. Für was ist man etwas gekommen zum Jid? Kollegen haben geraten, Kollegen haben zugeschickt. Dem Jiden wird keiner nicht räuscht sein, um ihn zu Erkümmen. Oh, wir kennen euch. Ich sage es auch, es ist ein Spiel von Teibow. Es soll es heißen, Als der Jied nimmt sich hinter Allsding zu verteidigen, falsche Unterschriften, Verschwendung Regierungsgelder, sein von Regierungsgeldern und mehrgesehen von seinem verbissensten Sohne, Abifa-Geld. Sein Körper hat gearbeitet, flink und dabei hat er sich zugebrümmt mit der Gemurrenügendl, von was er hat sich nicht gekannt, aufgeweinen. Und auf er Schertaget der Fahrjahr, hat der advokat weiter gezeugt dem vorden von seinen gedanken akimow der vorsitzende lernt er zu reg und da er favosakemow er ist der verbissenste jeden feind ist besser packe jo hat er übergefolgen dem effekten sein gedank zeitungen würde er schreiben von der zielo aspekt packo für ganz russland gewiss in dus fuß ihr verlieh parteidecken Bei dem Effekt machen noch Scheinendicke. Die Jury steht äußerst jeder Politik und jeder Leidenschaft. Ein Beispiel von Unparteiischkeit. Ein Upsicht in sich von Rar euch. Nächten verteidigt der Evolutionär. Heim, ein Staatsgesowjetnik, ein, ein Jedenfeind. Die Jury, kenne ich keine Partei. Der Reisig ist aber ein Paskudner, ein Mieser, eine falsche Unterschrift. kein bisschen Idealismus, nicht du. Und misstame, es ist dann, als jene haben es abgeworfen, als du, ein wenig von euch. Achimov, du bist gefallen. Du hast dich zu viel gechappet mit dem jüdischen Gott. Sein erster Beschluss ist jetzt bei ihm klar geworden. Und er ist weiß geworden, auf sich, wo seine Jugend sich nach Berehmigkeit, nach Popularität, hat ihm aber nicht gemacht, Klärung wegen Kompromissen. Sein Prinzip ist nicht zu verteidigen, das, was es ist nicht ehrlich. Und von wann weiß ich? Man darf ausgefüllen von ihm allein, wie die Sache halt und wie sie wird sein, also ich will mir handeln. Es ist ein Kimmel, oder das ist ein Unbekannteres Wurstig, unschuldig verteidigen gegen alle Menschen, schuldig aufzugen sich, also ich habe ständig gehandelt in allen Fällen. Er ist stolz geworden auf sich über seinen Beschluss. Innerlich hat er ein Gefühl für eine Komme geprüft, euch bloß in ihm, erfahre ich auch. Größerer Kimmow, wirst du jetzt zappeln zwischen meinen Fingern, wie er hier über einen von deinen Glänzern anscheinend ist. Nur er hat geprüft, leicht zu verstecken das Gefühl von hassen Komme. Durch ein viel stärker und neunter Gefühl, durch das Gefühl von Eigenliebe, mit welchen sein ganz Wesen ist jetzt ungefehlt geworden, wo es er ein jüdischer junger Mann von der Provinz ist, der gangener so weit, als Senatoren, fasten bei ihm im Salon, suchen bei ihm Schutz. Das Gefühl von Eigenlebe hat ihm gegeben, gewehren der Hand herein, zu kennen gegen dem Rassengefühl von der Kumme und halt aufgehalten die Wut von Gerechtigkeit, wo er hat gedenkt, als der muss in alle allen Fällen und in allen Zeiten aufheben. Die, die suchen bei mir Schutz, sollen es haben. Mehr gesagt, wer es ist, aber nur die, die, die recht beschützt werden. Er hat gesagt, dass er nicht noch in seinen Gedanken noch höher mit Abatonung gemacht hat, so wie er wollte geredet von den Geschworenen. Und etwas wie mit der Kieven, wenn sie unterstreichen sein jüdisch Aussehen, hat er mit den Fingern Noch mehr zuschäubert seine ständige Heuche hoch, sein kurzer Berdl und seine Reihe mit den langen Händen verlegt auf hinten im Saloneraum zu empfangen dem Gast. Die Begrießung ist gewesen eine korrekte, noch eine kalte von beiden Seiten, was beide Seiten haben nicht konnte helfen. Akimofen hat der Advokat nahe gekannt von Sehen und er hat ständig gedenkt, seine chittere, bläue Augen zu lachen, wo sie haben gekügt auf ihn, wenn er hat in der Senat-Kommissie verteidigt er bis an Essig. Der Advokat hat sich nicht gekonnt, helf und sendig, durchs gut bekannte Brunnen von dem Vorsitzenden, welcher hat ständig gekügt auf ihn mit allerzunästiger Verachtung. Die schwache menschliche Leidenschaft, wenn er komme, hat verbrannt die gleiche Mose von der Jury. Aber die Madame... weil hart wie agnete menschenkenner verstehen als ding was kimmt vor in ihr mansmeier hat er weiß geholfen in der lage gut fürs doch zu geil bei reinzig gemen salomon osipowitsch ich hab moire azap sitzende wie sie haben dem satel a kim auf ungreifen hat sich schon gelangweilt in mein geselschaft entschuldigt mir konstantin ivanowitsch Ich habe nicht gekonnt, früher reinkommen. Die Pflicht für meine Profession hat mich zurückgehalten. Ich habe gemüß zugereiten, achten, wo sie eine sehr neutige und eilige. Sie muss morgen früh sein und gericht. Und ein Menschensleben hängt ob davon. Ich verstehe, die Pflicht von der Profession ist die erste Sache. Und wir haben du die Zeit übrigens sehr gut verbracht mit deiner Frau. Ihr seid morgen vergessen, den Fotos zu nehmen. ich hab nach euch gesucht hat dem madame gelacht olga michail lovna ja ja olga michail lovna mir haben du sehr gut verbracht die zeit mit olga michail lovna hat der senator übergraßt dem nomen wir er wollt sich im gdt gewollt heislern die manspielen sind gesessen beide haben nicht gewiß wusste sagen so, wie er soll er euch führen zum gespräch welchen beide haben gewaltunheiten Und es ist wieder gewesen, die Dame von Haus, welcher sei auch Haus geraten wird. Wie ich verstehe, ist der Vorsitzende gekommen zu dir, Salomon Ossipowitsch. Und zu dir hat er sich gemüt und sich gelangweilt mit mir die ganze Zeit. Oh ja, Olga Michalowna hat recht. Äh, dus bin ich täglich gekommen zu euch, äh, Salomon, seit morgen. Salomon Ossipowitsch hat der Advokat Ibergraser sein nun seit Molchojoj zu euch soll man ausgebobitsch will das sich nicht bei mir in ein einziger in mein kabinett du wisst ins molchojoj sein olga michailowna jo jo in vet ins molchojoj sein olga michailowna was das so nater ich bergraser die werte ich verstehe ein mansbilliges sach in kabinett bei matvoka in die tiefe lederne stühlen Beim Schein von der große breite grüne Londenschirms ist das Gespräch zwischen den zwei Manns erscheinenen umgegangen viel umgezwungen. Ihr seid nicht verwundert mich zu sehen du bei euch Salomon aus obweg habe Senator und hat Senat Doktor und ein Anwalt haben kein recht nicht sich zu wundern beim Ausführen seiner Professie. Ihr berken's vetereischer seiner soll freundlich mich zu bekennen mit der Ursache, welche ich hab zu verdanken habe, die Ehre von euren Besitz. Das wird euch einseitig stillen, meine Neugierigkeit. Hat er noch gar nicht gelesen in den Zeitungen? Wusste Zeitungen schreiben, das interessiert mich nicht. Wir haben gar nicht gelesen in weißem Gugnisch. Solomon Ossipowitsch, mich fiel zu euch ein sehr ernster Weniger. Ihr wisst meine Anschauungen und meine Stellung in der Gesellschaft. Also ich habe doch bei sich gebrüht, zu suchen Schütz bei euch. Es ist der Fall, weil ich will weisen der Welt, als ich will sich nicht schützen unter dem Mantel von Minister von Gerechtigkeit. Und ich will sich nicht behalten und schütteln von Höf zwischen meinen Gräufen mit Freunden. Ausgleichend ich euch als mein Verteidiger an Menschen, also sozusagen seit morgen vor der Reit, welche Städte äußert die einflussreiche Sphären, also sozusagen, a völlig so gestimmt gegen sie seit morgen vor der Reit, wird es das beweisen, dass der ganze Welt an sich steht, also sozusagen, offen vor allem in eurer Reit, wo es willkommen für einen Menschen seit morgen, also sozusagen, Äh, wo es belangt, zu einer anderen Sphäre, zu einer anderen Klassenmenschen, also zu suchen, weil mehr gegleibt werden. Es wird machen einen besseren Eindruck, unser Willen gierer Wirken, aufzuweisen meine Umschuld, meine absolute Umschuld, in dem, wo es wir, sich bald überzeigen wird, ich bin hereingefahren gegen mein Willen und Wissen. Solomon Osipowitsch hat mit der Kieven gelöst im Senat sich plantern mit den Wärten. Er hat ihm nicht daraus geholfen, mit keinem Wort, nicht mit keinem Bewegung. Sein Brunnen ist gewinn eisenhart. In der Rede vom Senator, überhaupt in der österreich anderen Sphären, hat er eingesehen, als sein Herr Schurr, als der Senator ist gewohnt, geschickt zu ihm von anderen Advokaten, welche haben nicht gewollt, ohne die Diele, ist er richtig, und im eustrick anderes fern hat er der kennt dem parienten schwarzmedigen advokat dem deputat solokop bei welchem dieses gewein aber liebt ward wegen wuß handelt sich eigentlich erscher wadier seiner so freindlich konstantine banovic mir bekennen zu machen mit dem ganzen engen hat gesuchtere advokat tricken es handelt sich wegen der unterschrift von Natschalnik, vom Büro, von meinem Palate, von der Weltunion, von welcher ich der Vorsitzende bin. Ein Wussmarkt, eine Reusgekriegung von der Regierungsbank, 100.000 Riebel. Die radikalen Zeitungen und andere Revolutionären haben gemacht, ein Bild auf mir. Also ich habe es untergeschrieben, die Unterschrift von Natschalnik, vom Büro, Michael Krasnikov. Was das ist doch ein Schäme, warum es Also, wer weiß, bin ich doch der Vorsitzende von der Palate. Und ohne meine Unterschrift hat man das Geld nicht gekonnt, er rausgegeben. Hat man das Geld er rausgekriegen? Ja, gewiss hat man das Geld er rausgekriegen. Wer? Wer? Der Taibo weiß, wer. Mein Sekretär zu der Vizenačanik, zu der Natsanik vom Büro. Wer weiß, wer. Wer? und hier Konstantin Ivanovich hat unter geschrieben, dass mir soll das Geld da rausgeben. Er dacht sich unter geschrieben, ich bin doch Vorsitzender. Was weiß ich, ist richtig oder nicht richtig. Der langt das Papiere mit andern Papieren unter geschrieben. Und die Unterschrift von Natchalnik vom Büro Michail Krasnikov ist geweihnt unter geschrieben auf dem Papier oder nicht. Der Senater hat sie gleich gesetzt. Und in dem handelt sich doch die ganze Sache. Dach sich gewöhnt mit allen Pitschewkis. Jetzt hat er nicht gewöhnt. Eine falsche Unterschrift gewöhnt. Oh, und übrigens, wer kann gedenken? Und wegen dem bin ich doch dagegen gekommen, mit der ich mich jaschig sein kann. Konstantin Ivanovich, der läuft mir recht zu erklären aus sehr wichtigen Dingen. Eder mit gehen weiter. Erstens... »Muss ich auch sagen, dass das, was wir reden, du, in meinem Büro, wird verfallen zwischen den vier Wänden. Keine hört uns du nicht. Ich helfe euch, alle Tieren zu weisen nach, als in den Vorzimmern und in anderen Zimmern gefällt sich nicht kein Mensch. Die Wände sind dick und keiner hört uns nicht. Und als Advokat ist meine Pflicht, euch zu erklären. Mir dachte ich, ihr weißt das Punkt also wie ich. oder mercht nisch kan tu es sent doch allein na gende Kajuris. Nein, nur zwei jo akademische Schule unter mir. Es seit meru, ich will ech klo machen, od wus, mir a vorkarten seine Punkt soll wieder Doktorem. Um zu geben die Ruhe, muss der Doktor wissen die ganze Krankheit, katatische kann er stellen dem Diagnos. In deren sich seine mehr noch nisch kan Menschen mit Leidenschaften nur no, wie gelernte, welcher behandeln objektivt ab wissenschaftlichen Ideen. Das Zimmer, du, die wendt, du, müssen wissen, dem Ganzen nehmen. In das Gesetz ist als Ähnliches, als keine Erklärung, wo es ein Klient macht in einem privaten Jury zu seinem Advokat, kann ich genommen werden als Eidesugen in einem Gericht, kann ich ausgenutzt werden gegen den Ungeklugten, in kein Fall nicht vom Prokuror oder voneinander. Und es ist streng gegen die Rätig von der advokatischen Profession, so überraschend sein Affiliate war das sammelnunste Menschen, das, was der Advokat hat gehört, von seinem Klienten bei sich in seinem Kabinett. Also, in der Hinsicht konnte er sein absolut sicher. Der Senator hat sich aufgesetzt, aufgehoben sein Kopf, seine blöde Augen, sondern er ist verliebt geworden, und er hat sich sein Nuss und sein äuferster Lieb haben gezittert für Reufreigung. Ich will noch alle meinen, dass ihr nicht vergessen soll, Salomon Ossipowitsch. Er hat gekriegt mit den Zeilen dem Numen. Asir rät zum wirklichen Statski-Sovjetnik, Vorsitzenden vom Senatorischen Komiteet über die Union vom Lurischen Weltermonopole, Senator Graf Konstantin Ivanovich Akimov. Und ich will, und sie sollt nicht vergessen, sagt der Advokat mit einem guten Schmeicherle aus seinem bleichen Lippen. Verzündigt die Augen, und sie redet zum Verteidiger von demselben Konstantin Ivanovich Akimov. Bei dir wird der Advokat zugerügt durch silberne Papyrosenkessel zum Graf. Ich hab gut vergessen, euch einzuladen, zu räuchern, seit Beuchung. Amenet hat geherrscht Tilkeit. Has mir welner soe unheben, wel mir weit nschgehen. Is er schut unser beidens Zeit, sogt der Advokat. Ich hab gedenkt, als wenn ihr sind gekimme zu mir, als als sie hat mir eusgeklemmt zu schenken euer zu treuen, wo sich versicherreich, als ich weiß es wie zu schätzen und zu euer. Sind ihr bereit den ganzen mir sich zu vertrauen? vor mir müssen oben einer zum zweiten Zutrauch und vergessen alles, was steht im Zug, wenn wir verlassen dem Kabinett. Die verschiedenen Klassen und Sphären, zu welchen wir belonging, die verschiedenen Ansichten, die wir vertreten. Wir müssen gedenken, als wir sind beide verinteressiert in einen, in der selber Sache, im Punkt, als so wie eine Heule, was verlassen sich im Ganzen auf seinen Doktor, und vertraute ihm alle seine Geheimnissen, die intimste Sachen. Asoi muss dir sich mehr vertrauen. Warum nur Asoi ist möglich, als ich soll auch beihilfig sein, ein Rüst zu kriegen, sich von der Lage, welcher ihr als professioneller Fachmann muss erklären, für genug Ehrens, für ihre Ehre und Freiheit. Der Senator ist gesessen schweigendig, und es hat sich gedacht, als er wird kleiner, Punkt wäre er Woltrych untergebeugen mit seinem schwachen Rücken unter der klappende reit von dem advokats metallener stimme sein gesicht ist bleich geworden seine augen halb vergläisert und seine kleine klorezein haben sich in ganz nervös gewissen von sein nisch zugende lippe er hat die bleiche eiderle hand gerieben eine in der andere und nicht gekommen behalten von Advokat, die Milchumme, wo sie es geht ohne Niem zwischen seinem Stolz und Verteidigungsgefühl. Was wollt ihr wissen, Advokat? Hat er endlich gefragt. Ich will wissen, ob Damos, dem Notar gegebenes Papier hinterzuschreiben, auf der Summe von 100.000 Rubel, Ist gewähnt der friedliche Unterschrift von Natschalnik vom Büro oder nicht? Ich kann nicht gedenken, hat gesagt der Senator, ausmeidendig dem Advokat zu blicken. Was heißt, ihr kommt nicht gedenken? Das ist kein Territz nicht. Ich will euch noch einmal sagen. Wenn ich rede so zu euch, ist es ein Fahrrad, weil ich will euch verspuren, die Unangenehmlichkeiten von Eusprägen vom Prokureur. Und ich bedarf einfach nicht der Mohnen, also beim Prokureur muss es schon die Antworten sein, Chlori. Der Senator ist noch kleiner geworden. Es hat sich geducht, als er werden ganzen eingekortschert unter dem Advokat starker Stimme und dringender Eugen. Ich bin damals gewesen in einem Saatzustand, wo sich konnisch gedenken. Es ist gewesen der Geburtstag von meiner Freundin, und es ist gewehn da nur, du mir hab ma a bissl ausgetrunken. Ich versteh doch Saloman aus Popovic. Ich versteh, wo hat ihr er unter geschrieben, das war bei bei sich daheim? Nein, Saloman aus Popovic, hat schon der Senator sich untergegeben. Es ist nicht gewehn bei sich im Kabinett, euch nicht im Büro von Senat. Es ist gewehn in der Nord, wo es ist nicht rein neues zu suchen. in der Wohnung von der polischen Sängerin Petrovna Maria Petrovna. Dort hat man auch gebracht, das Papier unterzuschreiben. Um jo, jo. Und wer hat das auch gebracht? Nicht der Sekretär, nicht der Kurier von der Palette. Nein, nein, das hat mir gegeben der kleine Beamte der Schulgün, der sehr ein guter Freund von der polischen Sängerin ist. Und die Unterschrift von der Zschalnik vom Büro Ist nicht gewesen auf dem Papier. Nein, ist er nicht gewesen. Aber der Beamte der Schulgen hat gesagt, als er hat es gebracht von der Palate und auf morgen wird der Natschalnik unterschreiben. Es ist zu spät gewesen, ihm zu geben. Er ist früher weg vom Büro. Wir tun ständig, er soll. Der Natschalnik hat nichts untergeschrieben. Das hat Schulgen allein untergeschrieben für den Natschalnik, nicht wahr? Und er hat gewusst auf ihn. nein nein nicht gewusst dafinn the god laid nicht gewusst wer soll gekannt wissen a dusse sags geschein auf dem zweiten tag wenn das geld vai hat genommen schulgen zu der polnische singen a helps schulgen and a helps the polishes singen und er hat gornisch genommen dass er nacht nachher mal geprüft euch zu haben sein punen mit seinen augen nur sei sein bald ein Niedergebrück gewonnen von Advokats strengen, eisernem Gesicht. Nur 50.000 Ernährungshäufe zu bezahlen, nur das Geld ist da. Mein Weib will das gut Salomonke mit dem Waldverkäufen zu den Jeden und das ganze Geld bezahlen. Und als wir dürfen, will ich in den Haufen gehen. Ich will dem Zart zu den Fies fallen. Ich will sich in alles müde sein, schicker gewinnen, das alles. Er ist ein guter, unser Batyushka. Und er wird mich nicht zulassen, weil ich Ekaterina Sacharowna schicken, mein geliebter Weib. Sie wird umkommen zu der Zerine. Die Zerine hat sie geholfen und sie wird dem Zar beten. Er schärfen, weil sie mich nicht schärfen. Auf die Provinz verschicken, auf eine gewisse Zeit. Nicht wahr, Salomon Asupovic? Was können Sie mir tun? Schärfen, weil sie mich nicht schärfen. Nur no, vernommen nicht schön, hereingefallen, schicker gewesen und hereingefallen. Er sah Schnaps gegeben zu trinken, Jim, rufen sie ihm. Von Holland kommt er, zu von England, ach, du sind alles der verscholtene Engländer schuldig, hat der Statsky Sowjetnik nicht aufgehalten zu reden zu sich. Solomon Osupovic hat sich heute kommen von seinem Heucherstuhl, in Europa und er ruft sich gedreht über sein Kabinett. «Gonisch gucken dich schon jetzt auf den Senat. Er hat noch zugeworfen ein Wort zu ihm. Und der Prokureur weiß schon davon? Auf morgen sind er eingeladen. Na, no, ihr werdet doch mich helfen, nicht wahr, Salomon Osipowitsch? Ihr seht und weiß von allem, wie er soll sich ein Reus zu kriegen. Ihr er habt den besten Kopf. Alle haben mich geschickt zu euch. Nur no, zu euch. Nur no, ihr allein kommt mich ein Reus zu retten will.» Wenn ihr, Salomon Ossipowitsch, wird sich nehmender Frage sagen, dass ihr die Sache gewonnen habt. Ihr, mit einem guten jüdischen Kopf, wird schon gewonnen haben, dass ihr euch unterzeichnet und das Gesetz. Und alles, was es bedarf, ist nur, wie ihr euch unterzeichnet und das Gesetz. Und das wird ihr schon gewonnen. In Protektion wollen wir euch haben. Bis zum Zar wollen wir den Greichen. Einachschenen sich wollen sie nicht wagen. men darf no helfen wie er soll sich errueste kriegen vom gesetz das sauts und dos that er schon müssen tun salomon nasopovich der senator er selbst mit amour ruike geworen und eingestellt der wie ein kind wo soll sich verschuldet hat sich im eus geducht als mit dem wo seiro sich müde gewehn für an advokat ist er schon damit gesind aufgekommen no salomon nasopovich hat sich aufgestellten mitten schrieb »Und es geblieben eine Weile stehen, kütten die Koffen so natter, und nach Päuse, wie er pflegt es oft tun in seinen Reden, für die Geschworene in Gericht, wenn er pflegt, er ein rausbringen eine pathetische Phrase. Seine lange, bleiche Hand hat er aufgehoben, der Heuch, hat geworfen mit seinem Zerschäuberte-Juprinne-Hur zurück von seinem Leidenkopf, wie er und Liebke hat zu hören von seiner Verräger und sich umgerufen mit dem vollen Klang von seiner mentalen Stimme.« Die erstviertelnde Statski Sowjetnik predestatel Konstantin Ivanovich Akimov. Schon 28 Jahre ist es, wie ich stehe, von meinem professionellen Posten zu verteidigen, Umschuldige und Verfolgte, wie ein getreuer Soldat. Ich habe gehört, ein Prinzip, das hat mich begleitet durch den ganzen Weg von meiner Karriere, das hat mir geschaffen, Anerkennung bei meinen Freunden und Feinden. Alle Gerichte weisen davon, alle Richter, alle Verteidiger. Ich habe keinem und nicht aufgegeben, meine Stimme Heute hat jetzt der Advokat aufgegeben, mit Pathos sein kann. Ich habe keinem und nicht benutzt, meinen kläden jüdischen Kopf, welchen ihr, Senator, sind gewonnen, so freundlich zu riemen, was ich versichere euch, ich weiß, wie aufzuschätzen. Ich habe keinem nicht ausgenutzt meine jüdischen Fähigkeiten, welche ihr habt, euch bewillig zu riemen. Seid noch, wenn ich bin gewesen, absolut überzeugt, als mein Klient ist unschuldig und ich verteidige eine gerechte Sache, was ich leider nicht sagen kann, in dem jetztigen Fall, geehrter Vorsitzender. Ich kann leider nicht verteidigen eurer Sache. Es ist wegen mein ungenömmem prinzip in dus von sicherer berg gesucht in dus was ich hab dus will ich echt noch einmal beruhigung versicherung als dus von sicher hat gesucht in dem kabinett wird verfahren während zwischen der vier dicke wand von dem kabinett und keimo wird es weiter nicht gehen heißt es ihr pushet alles genarrt an der stände nicht heißt es so wos au tut es er bedarf glatt es sei eus chitrigkeit wegen eus chitre jederigkeit wegen mein senator reicht nach ne scheuf ich hab nicht eus genaht von eich kam geständnis ich hab sich no gewollt überzeugen ob ich konn die sach verteidigen kann oder nicht also tu ich mit alle und also hab ich euch gedur mit euch Zum Zar will ich gehen, klungen Sie auf euch. Er wird verstehen in Meucho sein. Und euch? Der Senator hat sich vergessen und gewiss nach Fäust. Der Advokat hat dem Ruhig aufgehängt. Ich bedoere Seier, wo sie regt sich auf. Geht zum Zar. Der Zar kann alles Dinge tun. Ich gar nicht. Mit dem Wörter, heute aufgehend von dem Senator der Tür vom Kabinett, rufen die einseitig den Bediener. Aussi, der langt dem Vorsitzenden den Pelz. Kapitel 2 In Madame's Boudoir Nachdem, wie der Advokat hat sich ein bisschen beruhigt von dem Besuch, hat er geheißen, ein er Reinlosen zu sich, dem gewählten Empfang. Es ist gegangen Russland in dem Kabinett von dem berühmten Advokat. A Delegatio von Bearbeitung Peuren mit dem Geistlichen und der Spitz vom Gebeten Als der Advokat so führen, versähe dem ihnen in der Palate für fremde Religionen, über dem, was man losst und nicht dienen, sei Gott auf seiner eigenen Steige. Jeden von der Städte, welches man plötzlich verwandelt in der Dorf, und durch dem haben sie verloren, das Recht zu wohnen auf seiner Erde. Sie haben Badat verlassen seine Geburtsort mit Hack und Pack im Verlauf in einer Kettege. Eine jüdische Mama, die ihr einziger Sein ist beschuldigt worden in revolutionärer Tätigkeit, wegen dem berühmten Arbeiterrufstand in den Silbergruben im Zabakal, in welchen es hat sich gehandelt um das Leben von zähnlicher Menschen, während das Prozess der Advokat hat geführt bei Schüttwitz mit anderen berühmten russischen Advokaten. Reiche jüdische Moskva-Sochem, welcher haben gewollt seine Geschäfte verwandelt in Aktionspresten. Keine Saison können kaufen unbewegliche Güter, große Wälder in Sibir. Und noch und noch. Die zwei Assistenten sind nach rein und nach raus von seinem Kabinett, zutrücken ihm die nötigen Akten für jeden Prozess, in welcher der Advokat hat auch gemacht, seine Notizen gemacht. Da haben sie ihm gebrachte dicke Bücher mit Bestimmungen von Senatkodexen, juridischen Bücher, in welchen der Advokat ist gewesen, wie ein Ruf in den verschiedenen Schluchnurern. Einer von seinen Assistenten ist gewesen, Zachary Gavrilowitsch Milkin, ein Sohn von einer reichen jüdischen Wahlzeuge von Zubir, welcher hat verlost dem traditionellen Stand von Handel von seiner Familie und sich gewidmet der Jurisprudenz. Er ist gewesen noch ein guter jünger Mann, erschwerendig dem Universität, zu dem berühmten Advokat ist er umgekommen, also leicht, nicht zulieb seine juridischen Fähigkeiten, nur zulieb seitiges Sibis. Er hat verkehrt beim Advokat noch von seiner studentischen Juren und hat sich gerechnet, wie er bin beiß, wie einer von dem Spuche. Sein Futters größer Vermägen hat einen einzigen Sinn gemacht, für einen gewünschten Kandidaten von dem Advokats einziger Tochter, zu welcher der junge Mann es nicht gleichgeltig gewesen ist. Er hat aber getan, seine Arbeit sehr bescheiden. Ungetan ist er gegangen, noch mehr wie bescheiden. Gemäht Ohren, und dazu ist er gewesen, ein Summe von einem von den reichsten Menschen von größten Russland und hat er gekonnt ausgeben, größte Summen, welches eine ständig Reit gewinnt für ihn in seinem Voters Peterburger Kantor. Nur der wichtigste Assistent von dem berühmten Advokat ist gewinnt Jakob Schmulewitsch Weinstein. Er ist gekommen vom jüdischen Traum, er geht es auch um Minsk, von ihrem Eltern alleine aufgearbeitet, durchgehungert seine Universitätsjuren, sehr ambitiert und arbeitslos. der Berimter Anwokat hat ihm zugenemen Versage hilft er bei sein unterhelfen gemeint seinem namens zu kommen dieses gegeben der tip von dem alten jüdischen buchi er schaf seit eins hamshach seit zwei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 Also ihr wilt her noch reddende gebirge seid also gut und habt a guck auf inser webseitl auf www.jedischbookcenter.org www.jedischbookcenter.org ich bin ihr scheier scheffer a schönen dank für'n zu hören sich you've been listening to another of our reddende gebirge jedisch talking books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 for reading the passage I am Isaiah Sheffer a shining thank thanks for listening